Pista 19. Istoria culturii și civilizației cinci Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 201. Jafurile trupelor engleze din timpul războiului de 100 de ani, impozitele grele care apăsau gospodăriile ruinate, lucrările de consolidare a castelelor la executarea cărora erau obligați țăranii, noile dări impuse pentru răscumpărarea regelui și a seniorilor căzuți prizonieri, au fost principalele cauze ale Marii Răscoale Țărănești din 1358, care a coprins tot nordul Franței, cunoscută în istorie cu numele de Jacherie. Se scrie j a c u e r i e Vezi notă 1. Citesc notă 1. În Paris, în Franța Centrală și Meridională, au izbucnit alte mari și violente răscoale armate țărănești și orășinești. În paranteză, în 1382, 1384, 1413 și altele, închid paranteza, toate reprimate fără milă. Încheiat notă 1. Pornite la început spontan când țăranii răsculați au devastat castelele, ucigând pe feudal și arzând documentele în care erau formulate obligațiile față de seniorilor, răscoala și-a găsit apoi un conducător, Ghilom Cale, se scrie gâui Lauumâie, spațiu că e Acesta a căutat un sprijin în populația orașelor, dar orășenii bogați n-au vrut să încheie o alianță cu țăranii și nu le-au permis să intre în orașe. Nici din partea lui Etienne, Marcel n-au primit ajutorul așteptat. Sfârșitul a fost dezastruos. Trupele regale i-au masacrat pe răsculați, cale a fost prins, torturat și executat. În această răscoală au pierit peste 20.000 de țărani. Mișcarea mare populară engleză din 1381 a pornit din profunda nemulțumire a maselor împotriva bisericii catolice. Această instituție, forță feudală deosebită de puternică, făcea tot ce îi sta în putință pentru a menține starea de iubăgie și renta în muncă. Clerul inferior care ducea o viață de mizerie și care era adeptul doctrinei reformatorului Wycliffe, se scrie W.I.C.L.I.F.F., Sprijinarea revendicările maselor țărănești. Din rândurile clerului au apărut predicatorii populari, lolarzii, se scrie lolarzii, în paranteză ghilimele, preoții săraci, închid ghilimele, închid paranteza, care propagau idei reformatoare, antifeudale și împotriva abuzurilor funcționarilor regali. Între acești lolarzi, cel care avea mai mare influență asupra mulțimilor era predicatorul John Ball. Manifestele scrise și răspândite de el au avut un efect Agitatoric extraordinar, răsculații sprijiniți în unele comitate și de sărăcimea orașelor au atacat curțile seniorilor laici și ecleziastici, jefuind și devastând domeniile și bunurile seniorilor și ale mănăstirilor. Cea mai bine organizată a fost răscoala din comitatele Essex, se scrie S-S-E-X, și Kent, se scrie K-N-T, în paranteză, din apropierea Londrei, închid paranteza. Țăranii din aceste regiuni, având conducător pe Watt se scrie W.A.T., Tyler, un simplu meșteșugar dintr-un sat, au intrat în Londra devastând și incendiind casele negustorilor bogați, omorând pe judecătorii regali și eliberând pe deținuți din închisori. Țăranii revendicau suprimarea rentei în muncă, înlocuirea prestațiilor cu mici sume de bani, lichidarea iobăgiei, libertatea comerțului în toate orașele Angliei, anularea tuturor privilegiilor seniorilor, amnistie pentru răsculați, confiscarea pământurilor episcopilor, bisericii și mănăstirilor și împărțirea acestor pământuri între țărani. Cu ajutorul trupelor regale și ale detașamentelor de cavaler și orășeni bogați, răscoala a fost reprimată sângeros. Mulți țărani au fost spânzurați, numeroși orășeni săraci au fost decapitați în piața Londrei, Wat Tyler a fost prins prin trădare și ucis, iar John Ball, torturat și executat în prezența regelui Richard al II-lea. Dar cum mișcările au continuat în diferite regiuni ale Angliei, regele, mari feudali și ceilalți seniori au fost siliți să accepte multe din revendicările țăranilor. În Europa Centrală, agitațiile populare de proporțiile unui adevărat război țărănesc au izbucnit după arderea perug. În paranteză, în 1416, închid paranteza, a reformatorului ceh Jan Hus. Se scrie joană, spațiu HUS. Învățăturile acestuia, îndreptate împotriva clerului, au unor dogme ale bisericii catolice și a imenselor sale bogății, cuprindeau idei antifeudale și revendicări ale țăranilor. În decursul îndelungatelor războaie husite, în paranteza 1419-1437, închid paranteza, țăranii și plebea orășenească formau lagărul așa numiților ghilimele taboriți, închid ghilimele, care cereau desființarea clasei feudale și refuzau să plătească seniorilor censul și dijma. Lagărul Moderaților, ghilimele calixtini, închid ghilimele, care includea burghezi și cavaleri cehi, nu dorea schimbarea orăduirii sociale a cehiei, ci doar secularizarea pământurilor bisericii în beneficiul lor și lichidarea privilegiilor clerului. Acestor ali se adăugau partizanii sectei, ghilimele hialiștilor, închid ghilimele, reprezentând extrema stângă a mișcării, în paranteză, exprimându-și programul social într-o formă religioasă fantastică, închid paranteza. Divergențele de interese din sânul mișcării husite împotriva căreia au fost organizate numai puțin de 5 ghilimele cruciade, închid ghilimele, paranteză, toate învins de răsculați, închit paranteza, cu participarea și a unor armate străine de germani, polonezi și lituanieni au dus la înfrângerea ghilimele taboriților, închid ghilimele, și prin trădarea ghilimele calextinilor, închid ghilimele, la o puternică reacțiune feudală. Bilanțul inițial al acestor numeroase mișcări populare este deprimant. Rezultatele pe care le-au obținut răsculații au rămas într-o mare disproporție față de imensele lor sacrificii. Anii lungi de foamete, războaiele, epidemiile au făcut ca în secolul XIV criza socială să capete forme deosebite de grave de tot felul. Marele decalaj existent între sate și orașe a împiedicat o cooperare între respectivele lor mișcări populare. La țară, structurile economice și sociale senioriale erau încă puternice în timp ce majoritatea orașelor deveniseră cu toate contradicțiile existente între clasele urbane, stăpâne pe soarta lor. Reacția contra țăranilor răsculați porna din partea puterilor suprapuse, regalitatea în altul cler, seniorii feudali și oligarhia negustorească. Represiunea a fost bine organizată și implacabilă, justiția de clasă expeditivă. Bunurile condamnaților au fost confiscate, se preconizau pedepse colective. Cei puternici și bogați n-au pus niciodată în cauză ordinea socială stabilită, pe care își fundamentau puterea și bogăția. Societatea feudală a Evului Mediu era prea solid structurată pentru a putea fi deocamdată dislocată. Figură pagina 197 reprezintă o poză. Arestarea unor membri ai joacheriei. Miniatură din secolul XIV. Biblioteca națională Paris. Încheiat figură. Figură pagina 198. Reprezintă o hartă. Răscoale țărănești și orășenești de la jumătatea secolului XIII până la sfârșitul secolului XIV. Legendă. Răscoale orășenești. Un cerc. Cu un punct în centru, reprezintă 1250-1290. Două cercuri mici concentrice reprezintă 1290-1340. Un cerc plin reprezintă 1340-1375. Un cerc gol reprezintă 1375-1400. Zonele hașurate cu linii oblice îndreptate spre dreapta reprezintă răscoale țărănești. Încheiat figură. Figură pagina 199. Reprezintă o poză. Scenă din timpul răscoalelor, țărănești din Anglia, în paranteză 1377-1385, închid paranteza. John Ball, în fruntea răscolaților, miniatură flamandă, în paranteză către 1460, închid paranteza. British Museum. Încheiat figură. Figură pagina 201. Reprezintă ghilimele turnul Lolarzilor închid ghilimele din Londra în secolul 15. în paranteză starea actuală, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 202 Reprezintă o poză, răsculații lui Watt Tyler, decapitându pe arhiepiscopul de Canterbury, miniatură, în paranteză către 1460, închid paranteza, British Museum, încheiat figură. Figură, pagina 203 Reprezintă o poză. Wat Tyler, capturat, în paranteză stânga, închid paranteza, în dreapta regele Richard al doilea. Miniatură, în paranteză câmic, punct, 1460, închid paranteza, British Museum. Încheiat figură. Activitatea comercială Cuprinde Târguri și bălciuri, Negustorii Mărfuri destinate traficului internațional Comerțul maritim mediteranean al italienilor, comerțul flamand și scandinav, hansa teutonică, activitatea comercială în Franța, Anglia, Spania și Germania centru-meridională, comunicații și mijloace de transport, moneda și originea creditului, tehnici comerciale, aristocrația negustorească, târguri și bălciuri. Odată cu disfințarea Imperiului Roman de Apus, cu invaziile popoarelor barbare și cu decăderea orașelor, a dispărut și categoria negustorilor profesioniști ceea ce nu înseamnă însă că ar fi dispărut și activitatea comercială. Din potrivă, existența unor centre comerciale menționate în documente încă din secolele 7 VII și 8, confirmă practicarea unui ghilimele comerț fără negustori, închid ghilimele, în paranteză m. M. postan, închid paranteza. Cu alte cuvinte, un trafic efectuat pe o rază locală sau regională de țăranii care își aduceau surplusul de produse la aceste târguri săptămânale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În regiunile scandinave, unde terenurile arabile erau foarte puține și foarte sărace, în anumite perioade ale anului, țăranii erau constrânși să se dedice unui modest comerț maritim, de asemenea frizonii care, în perioadele când nu puteau pescui, se duceau să-și vândă produsul pescuitului în zone îndepărtate, în paranteză conform Guy Forkin, se scrie G-U-Y spațiu f u r q u n închid paranteza, încheiat notă 1. Mănăstirile, de asemenea, își aveau oamenilor însărcinați cu vânzarea produselor de pe domeniile mănăstirii și cu cumpărarea altora de care aveau nevoie. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. Cele mai vechi privilegii privind înființarea unor târguri au fost acordate, în primul rând, unor biserici și mănăstiri. Așa s-a întâmplat în Regatul Francilor și, de asemenea, în Anglia, unde abațiile din Westminster, York, Darham, Winchester, au înființat primele târguri, Închid ghilimele, în paranteză jumare se scrie k o l i s c h e r Închid paranteza, încheiat notă 2. În anul 744, pe pincel scurt, pe atunci doar majordom al palatului cerea episcopilor din regatul Franc să creeze în fiecare dioceză, în paranteza acolo unde încă nu existau, închid paranteza, anumite locuri destinate tranzacțiilor comerciale, controlate de autoritatea administrativă. Un secol mai târziu, asemenea târguri erau atât de multe, încât în 864, regele Carol cel Pleșuv dădu dispoziții conților să întocmească liste cu toate târgurile active de pe teritoriul lor. Totodată, regele interzicea să se țină târg Duminica, interdicție repetată și de Carol cel Mare și de urmașii săi, ceea ce arată că târgurile aveau loc adeseori tocmai Duminica și, de-a lungul întregului F mediu, Duminica a fost considerată zi de târg. Unii negustori ocazionali, de exemplu sărarii, mergeau din târg în târg. Pe lângă aceste târguri săptămânale, anual, în paranteză sau de două ori pe an, închid paranteza, aveau loc și bălciuri care durau mai multe zile. Veneau negustori și cumpărători de la distanțe mari, în paranteză la bâlciul din Saint-Denis, de lângă Paris. Veneau și din Anglia, din Italia sau din Spania, închid paranteza, iar volumul tranzacțiilor era, bineînțeles, incomparabil cu cel al târgurilor. Asemenea, bâlciuri sunt atestate, vezi, notă 3, deja în secolul 9, pentru ca în secolul următor numărul lor să crească rapid. Regii aveau tot interesul să le acorde atenție și protecție din moment ce taxele percepute pe vânzările le alimentau tezaurul. Vezi, notă 1. Citesc, notă 3. La Cambrai... Compien se scrie cu o măpâie cu accent grav gânăie, Saint Denis, Pavia, Bobio se scrie b o b i o Mantova, etc. În schimb, în regiunile orientale ale Imperiului Carolingian, chiar și târgurile săptămânale erau rare. Încheiat notă 3. Citesc notă 1. Târgoveții beneficiau de protecția regală pe timpul cât dura târgul și 40 de zile după închiderea lui. Protecția privea atât teritoriul târgului cât și drumurile care duceau la târg. Anche at 1. Biserica, în schimb, nu se arăta deloc favorabilă comerțului, cel puțin în principiu. Doctrina creștină stabilea că scopul muncii este asigurarea necesarului pentru a te menține în condiții minime de existență, căci sărăcia era considerată o virtute, o condiție a fericirii în lumea, ghilimele de dincolo, închid ghilimele. Acumularea de bogății pe care o putea asigura practicarea directă a comerțului sau investirea de capitaluri în operații comerciale însemna căderea în păcatul cupidității și... Al avariției. Cu atât mai mult era condamnat împrumutul cu dobândă, instrument atât de util comerțului, și care, în epoca merovingiană, era de uz curent. Începând din secolul IX, biserica a extins această prohibiție și asupra lumii laicilor, în paranteză clericilor, le fusese interzis din totdeauna împrumutul cu dobândă, închid paranteza. Într-un capitular din 789, sub influența consilierilor săi ecleziastici, Carol cel Mare a fost primul suveran care a dat sancțiunea legislației civile, acestei măsuri fără să prevadă însă, în paranteză, decât într-un capitular ulterior, închid paranteza, și o pedapsă împotriva contravenienților. În practică, mănăstirile au fost printre primele care au eludat această interdicție. Ghilimele, biserica însăși a fost constrânsă să recurgă în continuu la banii acelor bancheri a căror activitate o condamna. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. H. Pirene, ghilimele, lor le încredința papalitatea perceperea impozitelor și administrarea veniturilor care se adunau din toate regiunile creștinătății și deci nu puteau ignora cărui gen de afaceri li se dedicau bancherii săi. Încheiat nota 1. Încă de la sfârșitul secolului al VIII-lea se stabiliseră anumite baremuri, anumite tabele, care fixau prețurile principalelor articole. Chiar în cazul când schimburile se făceau în troc, vânzătorii și cumpărătorii aveau în felul acesta o posibilitate de a se referi la evaluări în moneda de circulație curentă în dinari. Iată, pentru a avea o imagine a raporturilor de valoare, o listă de prețuri indicativă pentru starea economică a epocii. O măsură, vezi, notă 2, de ovăz costa un dinar, de orz, 3, de secară, 4, iar de grâu, 6 dinari. Citesc notă 2, numită în documente muid, măsură de capacitate care varia după regiuni și după epoci, între 20 și 70 litri, în paranteză conform p-mare punct, rișe, se scrie r e cu accent ascuțit, v-mic-d-mic -mic punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat, notă 2. Un dinar era prețul a 23 de pâini de ovăz, sau 20 de orz, sau 15 de secară, sau 12 de grâu. În paranteză, greutatea unei pâini era de aproximativ 1 kg. Închid paranteza. O oaie costa între 12-15 dinari, un câine de pază 12, o vacă 14, un bou între 24-108 dinari. Un taur 72, un cal de muncă 240, dar un cal bun de călărie de război costa 360 de dinari. Un veșmânt de in 4 dinari, de postav 12, o blană de oaie 12, de zibelină 120, un capișon de călugăr 60 de dinari. O spadă costa 60 de dinari, împreună cu teaca 84, un coif 72. O cămașă de zale, 144, o lance și un scut împreună, 14 dinari. Un sclav bărbat în Italia costa 144 de dinari, în paranteză, în anul 725, închid paranteza, sau 170 în anul 807. La Lion, la începutul secolului al IX-lea, un sclav costa între 240-360 de dinari. Figură pagina 207, reprezintă o poză. Marea poartă a orașului Lübeck se scrie L U cu două puncte B E K K, devenit în 1230 centrul Hansei și atingând apogeul prosperității spre sfârșitul secolului 14. Încheiat figură. Figură pagina 209. Reprezintă o hartă. Căi comerciale în secolele 8-10. Legendă. Săgeată reprezintă căi principale. Săgeată punctată reprezintă căi secundare. Încheiat figură. Negustori. În epoca merovingiană, comerțul din regiunea centrală a regatului, în paranteză cuprinsă între Loara și Meuse, închid paranteza, era în mâinile unor negustori orientali, îndeoseb sirieni și evrei. Paranteză, când Siria bizantină a căzut în mâinile arabilor, în anul 635, negustorii sirieni s-au refugiat în Italia, la nord de Alpi, predominau negustorii evrei, închid paranteza. Acești orientali aduceau încă din timpul Imperiului Roman, din țările Orientului, produse exotice și articole de lux. Mirodenii, un curmale și smochine, stofe scumpe, mătăsuri, papirus din Egipt, obiecte din piele artistic lucrate și altele, exportând în schimb mai ales metale prețioase sub formă de monede. Negustorii evrei, despre a căror activitatea suntem mai bine informați începând din secolul XI, se stabiliseră îndeosebi în marile orașe din Italia, Franța și Germania. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Sub Ludovic cel Pios, în paranteză pe care au reușit chiar să-l determine să ia măsuri contra celor care îi sfătuiau pe sclavii evreilor să se boteze pentru a putea fi astfel eliberați, închid paranteza, evreii au devenit negustorii oficiali ai Palatului Imperial, unde se bucurau de mare credit. Situația lor s-a menținut până în secolul 10, închid ghilimele, în paranteză punct. Latuş, se scrie l a t o u h e închid paranteza, încheiat notă 1. În perioada carolingiană, evreii nu erau firește singurii negustori de profesie. Mulți profesioniști care lucrau fie pe contul regelui, al nobililor, episcopilor sau abaților, fie pe cont propriu, transportau până în punctele cele mai îndepărtate ale Imperiului alimente, în special grâne, sare, vin, precum și fier. În paranteză prudent, Carol cel Mare le interzisese să facă comerț cu arme, spre a nu-i avantaja pe inamicii săi. Închid paranteza. Apariția și formarea acestei categorii de negustori, angrosiști, autohtoni, spre sfârșitul secolului al VIII-lea și în decursul secolului al IX-lea, este un fenomen nou în istoria economiei occidentale. Formele pe care le-au luat structura și activitatea lor în diferite regiuni ale Occidentului au fost foarte diverse. Pentru transportul mărfurilor pe uscat sau pe căile fluviale se percepeau încă din timpul Imperiului Roman anumite taxe în epoca merovingiană numai pe teritoriul Galiei, dar în timpul regilor carolingieni, în paranteză, și al succesorilor lor, închid paranteza, pe tot teritoriul Imperiului Franc taxele variau după regiuni, ajungând până la 10% din valoarea mărfurilor. În plus, se mai percepeau la fel ca în ultimele secole ale Imperiului Roman și alte taxe suplimentare pentru mărfurile transportate cu carele în paranteză rotaticum închid paranteza, pentru acostarea unei nave într-un port în paranteză pontaticum, închid paranteza, pentru folosirea unui loc de depozitare provizorie a mărfii sau pentru intrarea pe poarta unui oraș în paranteză portaticum, închid paranteza. Bineînțeles că, după declin în puterii regale, aceste taxe au fost percepute de cont și de alți feudali, care, în plus, au mai impus în mod arbitrar și altele noi. Negustorii palatului care furnizau mărfuri suveranului și nobililor săi nu plăteau aceste taxe. Monarhul îi proteja acordându-le și alte privilegii. De pildă, erau scutiți de prestarea serviciului militar, de rechiziționarea atelajelor, a carelor, a bărcilor, proprietatea lor și altele. Mai târziu, urmând exemplul suveranului, și marii feudali acordau negustorilor lor asemenea imunități. De pe la mijlocul secolului al VIII-lea, numele negustorilor orientali, în paranteză sirii, se scrie sui Y râii, cum erau numiți, închid paranteza, apare rar în documente. Numeroasele lor colonii din Italia nu mai dețineau acum monopolul marelui comerț cu orientul. Locul lor îl preiau negustorii indigeni și evrei. Aceștia din urmă erau furnizorii obișnuiți de produse și articole din Orient ai Palatului lui Carol cel Mare, ai Marilor nobili și ai Înaltului Cler. Din secolul IX, în toate marile orașe se formaseră cartiere de negustori evrei, în continuă prosperitate. În schimb, în regiunile germanice, dintre Loara și Rin, unde comerțul era direcționat spre ținuturile nordice, inclusiv scandinave, numărul negustorilor evrei era mai redus. Locul cel mai important în activitatea lor comercială îl deținea traficul cu sclavi, fapt care n-a întârziat să provoace protestele bisericii, vezi notă 1, obligându-i să se limiteze la comerțul în paranteză sau posesiunea închid paranteza sclavilor necreștini, vezi notă 2. Citesc notă 1. Deși biserica nu s-a pronunțat în mod explicit și categoric până la conciliul din 845, împotriva comerțului cu sclavi, Grigorie cel Mare s-a mulțumit să proscrie doar vânzare sclavilor creștini unor negustori păgâni. În 743, pe pincel scurt n-a făcut decât să reproducă această prohibiție. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Negustorii evrei exportau din Imperiul Franc țesături, piei de urs și de jder, spade și eunuci pe care îi vindeau în Egipt. Prin Constantinopol aduceau din Orient articole de lux, mosc pentru parfumuri, camfor, lemn de aloe, se scrie aloes, scorțișoară, etc. încheiat notă doi. Încă din primele decenii ale secolului al VIII-lea existau în diferite orașe grupuri de negustori franci, în paranteză în Alsacia, în Franconia, în Renania, închid paranteza, care transportau pe rin cerealele. Negustorii franci din Verdun se organizau în caravane pentru drumuri mai lungi, la Roma sau în Spania musulmană, unde vindeau sclavi. În timpul campaniei contra avarilor, armata lui Carol cel Mare era alimentată pe calea fluvială a Dunării, care contribuise de pe atunci la formarea unor centre comerciale, în paranteză ca Frankfurt, Worms sau Köln în Renania, Regensburg, Passau se scrie p a ASSAU, Lorci se scrie L-U-R-C-H în zona Danubiană, închid paranteza. Între Imperiul Carolingian și Anglia se stabilise un trafic regulat. Carol cel Mare era interesat să dezvolte relații comerciale și cu Spania și cu Orientul Musulman, trimițând în acest scop sol la Cordoba și Bagdad. Traficul comercial maritim și fluvial a avut ca rezultat crearea unor puncte active de tranzit, în paranteză portus, închid paranteza, legate de rețeaua fluvială navigabilă, cheiuri de îmbarcare, de debarcare a mărfurilor, în apropierea imediată a cărora s-au construit antrepozite, locuințe pentru negustori și barcagii sau marinarilor, și care vor deveni apoi orașe importante ca Brugs, se scrie Bărâugâiesă, de exemplu, sau când un portus fusese înființat lângă un oraș, cartiere comerciale importante. Asemenea puncte gen portus au luat ființă chiar în perioada carolingiană, pe țărmurile marilor fluvii din nord, în paranteză Rin, Meuse, Escot, se scrie Escaut, închid paranteza, orașe importante au apărut datorită prezenței atât de active a unui astfel de portus din apropiere, în paranteză, de exemplu, Turnai, Valenciennes). Se scrie v a l e n c i -n -n Saint-Omer, Gand și altele închid paranteza, în care negustorii își depozitau mărfurile aduse, cereale, lână, postavuri și așa mai departe, spre a le difuza apoi în diferite centre de desfacere sau mărfurile achiziționate spre a le transporta în alte regiuni. Figură, pagina 211. Reprezintă o poză. Casele unui bogat negustor de lână. Gloucestershire se scrie G L O -u -c -e S T E R S H I R E secolul 15 încheiat figură Mărfuri destinate traficului internațional S-a susținut mult timp că principalul motor al traficului medieval la mari distanțe l-ar fi constituit articolele rare, obiectele de lux, mirodeniile aduse din Orient, întrucât toate acestea nu necesitau mijloace de transport spațioase, puteau fi transportate mai ușor în puncte îndepărtate fără cheltuieli mari și fiind atât de prețuite, asigurau negustorilor câștiguri importante. Dar dacă ar fi fost, într-adevăr, așa, în paranteză, observa printre alți istorici și amare punct Saporii, închid paranteza, traficul internațional s-ar fi redus la foarte puține mijloace de transport, în deosebi fluvial și maritim. În realitate, aceste mijloace transportau cu prevalență covârșitoare mărfuri de o valoare relativ modestă și, în orice caz, foarte grele. Câștigurile le erau asigurate negustorilor de cantitatea mărfurilor transportate, de necesitatea lor stringentă, de marea cerere a pieței din țările în care aceste articole lipseau.